austiralean Maria Txibiten Nafajoko alderdi sozialistakoa, hautatu zuten pre presidente Nafajoa garaian, Eta gero bai aldehdi abertzalea, hori da EJPNV aldehdia eta beste independente batzuen inguruan eh, eratua den aldehdia. Eta gobernuan izan dira legealdi honetan, aldugu eta ezkeja aldehdiarekin ere akordio bat ardietxita. Eta gurekin gero abaiiko eh, parlamentari bat, eh, Nafaroko parlamentuko kide bat, Koldo Martinez Egunon? Egunon, zer modus. Gu ongi, zuere bai? Ba gu bai, gu bai e, bueno, ba, Aldaketa Aldaketa ba sakon eta Batzuen aurrean Eta bez, bai ongi, ongi. Adas, bai justuki Maria Txibite Egan dugu autatu zenutela joan den Ostiralean, izan ziteken Presidente oberena da? E, Baidu dari gabe, e, kontutan hartu, eskuina zela irabazle, hauteskundeetan, bigarren alderdi, alderdi sozialista izan zela, eta gu, hirugarren e, geratu binen. Eta beraz, argietagarbi genuen, eta argietagarbi zegoen baita ere, ba, arden alderdi sozialistaren eta gure geroa artean, egin behar genuela e, gobernu berrian afarroan, eskuinari e, frenoa edo e, egin nahi genuelako. E, Egia da, Nafarroko alderdi sozialista ba, askotan kokatu dela Nafarroko errigimena deitzen e, zenean, duela laurte ere kalkuloak egiterakoan e, sozialistak etziren kondatzen aldaketaren e, aldekoetan, zer da? Alderdi aldatu da? Sozialistak aldatu dira? E, bueno, aldatu egin dena egoera da, guain dela laurte alderdi sozialistak etzuen gurekin nahi izan aldaketaren gobernu ausatzera, eta gainera Nafarroko historian E, Leningo aldiz e, alderdi sozialista ezen beharrezko gobernu hori lortzeko edo aldaketa hori aurrera ateratzeko eta gainera ba, e, erabaki zuten gurekin ez, ez etortzea. Nikute la urte hauetan ikusi ginndutela e, euren superviventzia jokoan zegoela eta Horregatik eda batki duten oski ba, gurekin bat egtera. Horregatik eta ikusi dutelako lau e, urte hauetan, aurrera egin dugun e, gobernuarekin, aurrera aurreramantugun programarekin eta, beno, ba, Nafarroa Nafarroa izaten japaiten zuela, altak eta soziallak e, butzatzen genituela eta e, norabait esateko, ba, ez geundela, ez geundela pedaen kandik hain Edo, edo beraiek esen dela gugandik hain urrun. Hala ere, opozizio lan bat egin dute azken e, laurteetan. urteetan. Bai, bai, Eta horrein, bai. zuek haitzindaritza hori galdu duzue goberin hortan, horzi ezte, baina bigarren indar bezala. espero Esperoduzue gauza batzu salbatzea aurreko legin itzalditik? E, bueno, bigauza, alde bat ezin, bai, opozizio portitza egin dute la urte hauetan, Eupen erekin batera. Eta beste alde, e, ez dugu, espero, gauza ondirik e, salbatzea, baizik eta alderantziz, egindakoari eustea. Eta hagu oso, e, oso argizan behar da, ez da, azpimarratu egin behar da. Alderdi sozialistak aurkeztu zigun aurre programa edo, e, gobernu honetarako, e, orain arte, urte hauetan egindakoari Jarraitu, jarraipen jarraipen jarraipena da. esan nahi dut ontsat naiz eta laburteetan opozizio oso fortitza egin. azkenean konturatu dira egindakoa oso ona onura zela, onuragarria zela Nafarroarentzat eta orkestra ziguten Adosteko orkestuago ziguten program horretan eh guk egindako hainbat eta hainbat eta hainbat gauzei jarraipena emarten zieten. Eta eta ben ez baden bago nokski oso posible da ni. E gaija, bad, bat e, aldaketak erakizuen e, ba aldaketa bat justuki gai hortan euskararen inguruan e, alderdi sozialistan egia da iraganean izan direla euskararen aurkako aurkako e, erabakiak e, berdada baskofobia ez daketa aipatzen alde mailan e, zerbait ikusten alda alderdi sozialisteko kide batzuengan N nola moldatu zarete Euskararen gaiaren inguruan, eta nola ikusten duzu gai hori aitzinatuko dela, heldu diren uhten? Ba, bai, euskararen arloan ere adostasuna gonduda. E, agian, agian, e, geien kritikatu dutena laurte hauetan izan du da, bueno, e, ateratzen bagarabintzat, ba, estakit, medioetako e, zaratatik, E, gehien kritikatu izan dutena izan da e, dekretoa. Administrazioan nola, euskara nola bala horatuko zen e, zera, e, argitzen zuen dekretua. Lan, Langileak hartzerako e, hori e, zenbat balio Euskarak, hori da? Hori da, hori da. Eta, beno, adostu duguna da, urtebeteko beteko EPA, ematea, ikusteko dekretuak nola funtzionatzen duen e, realitatean, eta ur, urte bete pasatagero eh ba, ikertzea eta zen e, eragina izan duen dekretu honek e, zera ikertzea, uzmartzea eta eta eta aldaketak egin behar dira, noski ba eitea. Beraz adostasunean ere sartu da Euskara den arloa, eh honetan lortu dugun compromiso eta alde horretatik ba bueno palase iraude. E, begira, Euskarren inguruan, afarruan, ikaragarrizko zarata indute ba, eskuineko medioek, espainako medioek, eta eta horretan ziren baita ere e, sozialistak. Baina nik uste dut, programa adosterakoan, ba, bueno, ba, zentzuzko galtza bat erabati duduk dugula, ezta? Dekretoa martxan dago, ikustezagun e, urte bete zeharu, eta bazen barruan nola funtzionatu duen, eta dut nera bat ikodugu denon artean, adostasunaaren bitartez adostasunean, Ba, Zer nolako aldaketak egin behar diren, egin behar badira. Eta nik uste dut, ba, horrek ere ba, lasaitasun bide batean sartzen gaituela, eta eta horrek eren postu egin gaitu, zeren normaltasunera, zentzuzko bide batera ekarri du alderdi sozialista e, adostu takuak. Lau aldek diren harteko akordioa egin duzue, eta... Ba dira, pundu batzuk, e, zuek marra gisa ezartzen dituzuenak, e, alderdi sozialistari, berezik egenez, ba, hau egiten baduzu edo hau ez baduzu egiten, ba guk ezintzaituzte ez gu segitu? Bueno, nik marra gorriak, ba, egia da, marra aipatu ditugula, baina gure marra dira orain arte arlo sozialean lortutako guztia guk eutxe ingo diogula, eta ez dugula inolaz ere atzerapauzorikon hartuko. Baina, baina arlo horretan ez da marrogorria un izan. Eh gu eskatite gustiz eh pat 14 e, adiera eh dugun programa horrekin eta eta egia da programa horretan ere ba badietela desadostasunak baina desadostasun geienak ez daude alderniz sozialista itan edoaren Geroa bai artean, baizik eta Podemosekin eta Eskerrarekin. Beraz, ba, aldo retatik, geroa bai, e, bai pozik dago, eta nik uste dut, ba, laborte hauetan egingo dugun lana, ba, e, berri zeren, afarra eta e, ona izango dela, e, gobernu progresista bat lortu dugula eta mantenduko dugula. Eta beraz, ba, aldo retatik, ba, Baina gaur epozaina, Cuciliardu. Mm. Gobernoa lortu duzue bai, bainan lau alderdiak batuz, Ez zarete iristen, eh, ba, parlamentuaren eh, erdirat, beraz gehiengo osorik, lauen artean ere ez duzue, jenai er, du akordioak bai. haintxegur egin beharko direla beste bai. indahekin ere bai, eta eta azken asteetako ba, gaia izan da. EH Bildu baztertu izan nahi duela eh, aldehdi sozialistak, EH Bildu beraz ezkiriko bertzarekin ez da mintzatu ere, hori jasangagia da laburtez? Beno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, ez da. Alterdi sozialistak gure, gure ustez oker, baina e, ardi esan zuen ez zela bildurekin mintzatuko eta ez da mintzatu, gu bai, noski, guk izan dugu bilera den bat bildurekin eta, bueno, ba, argitu diegu jaude jarrera. E, hemen aurrera edatzen gertatuko den, bueno, ba, e, noski, gobernua edo presidenta atera da ba, bilduk hartutako erabaki e, berezi horren ditartez, e, Eta mendik aurrera, ba, ba, ba, bai arlo batzutan batzukin, beste arlo batzutan, besteekin konpondu egin garko dugu. Eta, eta gauzak abon horrela teratzeko beharrezko daren gutxiengo, hori oh, eta gutxiengo bat, mm -hmm. e, momentu honetan, oh, eta iru daugun dauzkagu, eta ba, alde batetik eta bestetik, segun eta ze arlotan noski ba, akorde bat bilatu egin beharko ditugu. Mm -hmm. Pirinoetik eh, alde unarateko alde ditik ikusita, ba, bada gaibat eh, aldaketaren gobehnuak eh, eka gizuena zen, euro eusko beraz, akitania euskadi eta nafagoa juntatu zen eh, joan den lege aldean, hori, aipatu duzu ezozialistekin, eh, bada bai esperantza ba... nafagoak segitzea euro eusko aldeoktan? Bai noski, bai noski, eta inolako dudari gabe. Eta gainera hori geure apustuetako oso apostu sendo bat zen, e, alderri sozialista guztiz mandator, Europaiko e, gai guztiak e, geroa baiko pertsona batek eraango ditu e, geroa baik zuzenutako eh, departamentu edo kontselllaritza batean eta bai hor ez dago at zera egiteik inolaz ere ez. Horgellitzko zarete beraz. Bai bai. Ba, eta buka zurekin Koldo Martínez ba E, azken gai bat e, ba, simbolikoa hori e, ikurrinen gaia bestan dena ikusi dugu egiko festetan egiko balkoietatik ba, kanporatu izan direla ikurina atera duten autetxiak aipatzen e, aldugu iruinekoa bistan dena bainan liza ere hori gertatu da zenbait egietan ere ikusi dira pankarta batzuk hala e, salatzen zutenak frankismo garaian bezala ikurina ezin dugu atera hori e, elisondon edo beran ere aipatzen aldu gai hori beti minbera afaktar bat zuen zat alde oktarik nola ikusten duzu zuzuk gai ba, akordioan izaten duguna da e, nazarroko ikurren lege berri bat e, sortarazten saiatuko garela eta, e, bueno, Nafarroko ikurren duintasuna bermatuko duen lege bat izan behar dela. Horrek zer du esan nahi du, ba, ikusiko du. E, Begira, momentu honetan, e, legealdi honetan, azken legealdian, atzera, bota egin genuen, e, zera, zutik e, zirauen e, ikurren, e, ikurren legea, e, batez ere, ba, e, zigorrak esartzen zitu elako, ez da, ba, bidez, ikurri nahi hartzen, E, zituen edo jartzen zuten e, zera udalari. E, hori, atzera bota genuen momentu honetan ez dago nafarroan ikurren e, legerik, eta saiatuko gara ba, hori ikur legen, e, lege berri bat sortzen. Nolakoa izango den? Ba, bueno, nik espero dut, eta noski guk horra apostugo hor bat egingo dugu, e, ez da dilai izan ba, lehengoa bezala, ba, hori ez, ba, udalak eta zikortzen zituen lege bat baia bueno aldróstasis horretatik, un ba, bla change de baitare guk uste dugu udalek gehiengoz, erabakitzen badute ikurrina jartzea ba jartzea libre izan beharko litzatekeela eta eta horren alde egingo 두고 lan ikusiko dugu ze gertatzen den Ikusiko, bai, galdera hainitz dira hor oh, agituko direnak. Bait, boto oh, diren galdera da bai. Bai, bai. Ba, Koldo Martínez, beraz, gero abaiiko eh, parlamentaria, enafagoko parlamentuan, mileska esker gure galdei erantzuneik, eta pasai gunon? Eskerrak zu